Imnul 53 Cuvânt în formă de dialog între Dumnezeu și Părintele Autor al Imnelor Și cum acest Dumnezeu Părinte, luminat de Sfântul Duh, grăia cu Dumnezeu și era inițiat de acela în tainele dumnezeiești și omenești. Vezi, O oh Hristoase, necazul meu? Vezi lipsa mea de curaj, vezi-mi neputința, vezi-mi sărăcia, vezi slăbiciunea mea și îndurăte de mine cuvinte? strălucește -mi și acum ca o denioară, și luminează sufletul meu, luminează ochii mei ca să te văd pe tine, care ești lumina lumii, Ioan 8:12, care ești bucuria. Veselia, viața veșnică, desfătarea îngerilor, împărăția cerurilor și raiul, una dropilor, judecătorul și împăratul. Pentru ce ascunzi fața ta? Pentru ce te desparzi de mine, Dumnezeu meu, care nu voiești să te despazi niciodată de cei ce te iubesc? Pentru ce fugi de mine? Pentru ce mă arzi, pentru ce mă rănești și mă zdrobești? Doar știi că te iubesc și te caut din suflet. Descoperă-te, descoperă-te cum am spus și arată-te mie, că știu că ești adevărat în ceea ce spui, fiindcă am cunoscut că ești nemincinos și că iubești pe cei care te iubesc, și te întreții cu ei ca și cu niște prieteni, nu numai în umbră și în apariții, nici ca o minte cu altă minte." ci Și ca cel ce fiind cuvântul de la început și viață ipostaziată născută din Tatăl și unit cu el, precum ești în convorbire negrăită cu acesta și cu cei pe care îi vei naște prin Duhul tău cel sfânt, și îi vei arăta fiia ai tăi sau, mai bine zis, frații ai tăi și fia ai lui Dumnezeu Tatălui tău, te întreții în convorbire și văzându-i pe ei, te faci la rândul tău văzut de ei. Arată deci afecțiunea ta, arată iubirea ta de oameni, arată mila ta, Mântuitorule, pe care ai vărsat-o cu un belșugare cu adevărat peste tot trupul care a crezut în tine. Și deschide porțile cămării tale de nuntă, Dumnezeul meu, nu-mi închide ușa luminii tale, Hristoase al meu, Socotești tu, fiul al oamenilor, că mă forțești cu cuvintele tale? Pentru ce spui fără să gândești că-mi ascund fața mea? Și de ce mă bănuiești că-ți închid ușile și porțile? De ce cugeți că mă despart vreodată de tine? Pentru ce ai spus că te ard în flăcări și că te zdrobesc cu totul? Cuvintele tale nu sunt drepte, nici acest gând nu este drept. Ascultă mai bine cuvintele pe care ți le voi spune. Eram lumina și înainte de a crea toate cele văzute de tine, sunt prietutinden și eram și creând toată zidirea, sunt prietutinden și în toate. Ascultă cuvintele înțelepciunii, înțelege adâncul tainelor. Totuși nu eram vreunul dintre toate, nici de sigur împreună cu toate, nici n-am fost în lăuntrul tuturor, dar nefiind unit cu niciuna, eram împreună cu toate, iar nefiind ceva din toate, fiind în toate, nu eram, iar în mijlocul celor văzute, însuflețite și neînsuflețite, nesimțitoare și simțitoare, despărțite de mine și neștiutoare de mine, am modelat lutul în trup, și am suflat sufletul în el, nu din ființa mea, ci din tăriea mea. Înțelege ceea ce te învăț. Am spus prin puterea mea, Ți-am insuflat ție suflet rațional și înțelegător, Care, intrând în trup ca într-o casă, a fost legat cu el Și primind trupul ca pe o unealtă, omul s-a arătat ca unul format din două vreau să spun că omul făcut ca un animal rațional e îndoit fiind compus în chip negreit din două firi din trupul văzut nesimțitor și nerațional și din sufletul nevăzut făcut după chipul meu rațional și înțelegător așezat o minune străină în mijlocul tuturor Vreau să spun în mijlocul tuturor creaturilor, dar al căror creaturi, a celor materiale și în materie și acelor nemateriale. Cele materiale și în materie sunt cele pe care le vezi, iar cele nemateriale sunt îngerii. În mijlocul acestora, deci, îți spun, este omul viețuitoare, făptura îndoită, Nematerial între cele sensibile, sensibil între cele nemateriale. Pe acesta, deci, ca sensibil l-am făcut dem și stăpân al celor văzute și pe toate cele văzute le-am supus numai lui ca roabe ca să vadă lucrurile mele și să mă slăvească pe mine, creatorul. Iar ca celui rațional și văzător cu mintea i-am dat să mă vadă pe mine, și prin aceasta să fie așezat În demnitatea îngerilor Vezi? Înțelege ce ți-am spus Omul fiind îndoit Vedea cu ochii sensibilității Făpturile mele Iar cu cei înțelegători Vedea fața mea a creatorului Vedea slava mea Și grăia cu mine În fiecare clipă Dar când călcând porunca mea am mâncat din lemn a orbit și a ajuns, cum am spus, în întunericul morții. Acestui fapt i s-a spus că s-a ascuns, dar aceasta a nesocotit-o acela atunci închip chip prostesc, căci spune-mi unde se putea el ascunde de mine sau în ce loc. Dar tu gândești acum mai rău, mai nebunește decât acela spunând că mă ascund nevrând să fiu văzut de tine deloc. Căci dacă voiesc să nu fiu văzut, pentru ce m-am arătat în trup, pentru ce m-am pogorât peste tot, și pentru ce m-am făcut văzut tuturor, nu te face neștiutor al faptelor mele, nici al economiilor mele. Adam, orbit mai întâi după ce a fost mustrat și învățat de mine, n-a voit să se pocăiască, ci s-a arătat cu totul lipsit de zmerenie, Căci a zis mai degrabă, Femeia a păcătuit, Cea pe care mi-ai dat-o tu mie, Facerea 3 cu 12, Făcându-mă pe mine vinovat de păcatul lui. La fel, femeia a învinovățit la rândul ei pe șarpe, Astfel, nici unul din cei doi N-a mărturisit deloc că a păcătuit. De aceea a fost scos din desfătarea raiului și a rămas numai în cele ale simțurilor cu animalele neraționale, ieșind ca nerațional dintre cele raționale și înfundat în materie prin despărțirea de cele nemateriale. Minune străină! S-a făcut ca un trup fără ochi cu sufletul orbit și nevăzător de Dumnezeu. Trupul, dacă e orbit, e mișcat totuși de suflet? Dar sufletul orbit, ce mișcare va găsi? Și cum va putea peste tot trăi? Nici de cum. Ci va muri de o moarte veșnică. E ceea ce au pătimit, cum am spus, primii oameni plăsmuiți prin necumințenia lor, iar prin aceasta au coborât în iad și s-au prăbușit în stricăciune. Plin de mila lor am coborât de sus eu, cel cu totul nevăzut, m-am împărtășit de grosimea și de trupul lor și am luat suflet. Fiind Dumnezeu în chip neschimbat, m-am făcut eu cuvântul trup. Și luând început din trup, m-am arătat tuturor ca om. Și pentru ce am primit să fac aceasta? Pentru că spre aceasta l-am creat, pe cum am zis, pe Adam, ca să mă vadă. Dar fiindcă El a orbit și din pricina Lui toți urmașii lui, n-am răbdat ca eu să fiu în slava dumnezeiască, iar pe cei orbiți de înșelăciunea șarpelui pe care i-am zidit cu mâinile să-i trec cu vederea. ci m-am făcut asemenea oamenilor în toate, sensibil celor sensibili, și m-am unit cu ei de bună voie. Vezi cât de mult doresc să fiu văzut de oameni Încât să vreau să mă fac și om ca să mă fac văzut Deci cum ai putut spune că eu mă ascund de tine? Eu strălucesc cu adevărat Dar tu nu mă vezi ea seama la taină Adam vedea la început slava dumnezeirii mele și trăia Dar făcându-se neascultător a orbit Și îndată a fost lovit de moarte nevrând să se pocăiască Și să spună am păcătuiție de aceea, cu dreptate a fost osândit să se întoarcă în pământul din care a fost luat. Ca urmare, această sentință s-a dat și s-a socotit de neocolit tuturor ca pedeapsă. Dar nu e o pedeapsă, ci mai degrabă o binefacere, că n-am lăsat să fie stricăciosul împreună cu nestricăciosul, fiindcă ar fi fost mai rău să se lege pentru veci, și să rămână răul nemuritor în amândouă. De fapt, sufletul, odată căzut din viața de aici, dacă ar, buta, dacă ar purta unit cu el trupul coruptibil, cum n-ar fi aceasta un lucru mai rău decât moartea, adică despărțirea sufletului? Deci, sunt două morți, a trupului și a sufletului. Și spunem, cel ce a murit cu sufletul și din pricina aceasta poartă unit cu el trupul stricăcios care îmbătrânește treptat și se desface și curge. Dacă nu s-ar desface sufletul de el și nu s-ar despărți, ci ar rămâne în veci unit cu el, cum n-ar fi această viață mai rea decât orice pedeapsă din iad? Privește pe cei stăpâniți de boală sacră cum se strică și se rod cărnurile lor cum ajung fără mâini și picioare, fără ochi, buze și urechi, cum ajung cu totul neputincioși să se miște fără grai și surzi și cum roagă pe Dumnezeu să se desfacă de acest trup. Dacă sufletul ar fi, ar fi primit o astfel de existență, cum n-ar fi fost mai rău să existe astfel decât să moară, ca să repet din nou? Astfel. Deci pedeapsa s-a făcut binefacere, mai bine zis n-a fost pedeapsă ci economie dumnezeiască, căci moartea oamenilor e moartea greutăților, moartea e scăparea de griji, moartea e libertate de tot felul de boli și patimi, moartea e încetarea păcatelor și a nedreptății, moartea e izbăvirea de toate relele vieții, iar celor ce au viețuit bine, le prici pricinuitoare de bucurie nesfârșită De desfacere veșnică și de lumină neînserată Totuși, încă înainte de a te despărți de trup îți spun Să privești binefacerile, să privești economiile Află darurile mele M-am arătat lumii pe mine însumi și pe tatăl Și am vărsat cum berșugare pe preasfântul meu duh peste tot trupul și am descoperit numele meu tuturor oamenilor și am arătat prin faptele mele că sunt creatorul și ziditorul lumii și arăt și acum toate cele ce trebuie să le facă omul. Amin.